Пролог. Осінь. 2033 рік. Україна. Карпати. Католицький притулок для дітей-сиріт. Небо заволокло брудним сірим ганчірям, волого хмаровиння. І чоловік, що сидів за кермом білого фургона з румунськими номерами, нетерпляче вилаявся ламаною англійською. Здається, все в цій кляті гірській місцині було проти нього. Розмитий шлях вислизав з-під коліс і крученою зміюкою ввивався до гори. А десь там, серед скелястих урвищ та поріділих лісів, мав зачаїтися кам'яний, дивом уцілілий притулок-сиротинець. до нього слід було конче дістатися, перш ніж карпати з темрява і закрутить драглиста снігова дощовиця. Чоловік був тут не вперше і мав би добре пам'ятати дорогу. Та щоразу, як він наближався до цієї зачаєної гірської криївки, завжди збивався на манівці, наче невидимий мольфар напускав туману в очі. Але він знав, що раніше чи пізніше чари спадуть, і кожному подорожньому покажеться його шлях. Та й за всю мандрівку довелося застрелити лише трійку повстанців, що поодинці заступали йому дорогу, сподіваючись відібрати старий фургон. Він був обізнаний. Тутешні розбошаки ніколи не тримаються купи. Живуть і помирають від людьками, нерідко чубляться між собою. Інакше давно б вибороли те, за що вже добрий десяток років змагалися. Проте в думках щиро дав собі обіцянку, як вибереться звідси живим-здоровим, то більше ніколи не повернеться до цієї країни. Стара настоятелька знервовано міряла кроками простору келью, що слугувала їй робочим кабінетом приймальнею, і час від часу позирала то на годинник, то в очі Божої матері, які дивилися на неї з пораненої, Сивілої від часу ікони на стіні Скільки себе пам'ятала завше озиралася на ті очі А вони щоразу були інакшими Ясними, засмученими, караючими Сьогодні очі дивилися з докором Настоятелька важко опустилася на стілець Не її провина, коли ж мусить мати справу З такими, як той, що блукає десь серед плагів у пошуках дороги до сиротинцю. Може, якби зараз зірвалася хвища і заступила йому дорогу? Постукавши, до кабінету влетіла молода черниця. «Матінко Магдалино, він приїхав!» А за вікном не впало жодної краплі дощу. Настоятелька із зусиллям підвелася за масивного письмового столу. «Не тіштеся, так сестро Стефанії!» Збирайте дітей у великій залі. За хвилину вона вийшла у двір, замітаючи полами довжелезного чорного вбрання, вищерблену негодами кам'яну бруківку, з-поміж якої де прозирали жовтаві покручені гнізда висохлого до зими споришу. З вибрався подорожній. Він виявився кремезним чолов'ягою під два метри на зріст мав довге, зарано посивіле волосся, аби як зібране на потилиці в жмут. І був у чорній сутані священника. Проте його не слід було називати святим отцем. Матінка Магдалина зупинилася навпроти чужинця. «Ви все привезли?» Він розчахнув перед старою чорницею задні двері забризканого багном фургона аби вона на власні очі побачила дерев'яні забиті цвіхами ящики з нетутешнім маркуванням. «І як домовлялися?» озвався доброю українською. «Будете рахувати?» «Ну що ви?» холодно різанула вона. «Маємо довіряти одне одному. Ходімо всередину. Не бажаєте чогось випити? Чи може лишитися на вечерю?» Подорожнього мучила спрага. Він давно марив гарячими стравами. Та пам'ятав, що мусить відмовитися. Нічого там не пий і не їж. Ні, давайте вже дивитися дітей. Настоятелька стримано кивнула. Повела його за собою в дім. Коли вони увійшли до великої прохолодної зали, у східній частині притулку – Вздовж стіни було вишиковано зо два десятки хлопчиків і дівчаток від 8 до 16 років. Старші й молодші подорожнього не цікавили, і матінка Магдалина про це знала. Умиті та зачесані діти стояли на диву сумирно. Жоден не зронив ані слова, не звів погляду, навіть не спробував засміятися. Мабуть, вони не дуже прагнули дорослішати. Бо всім дорослим належало бути статечними й чинно підмітати підлогу довгим убранням вицвілого чорного кольору, так наче решта кольорів похворіла й вимерла як п'ятирічна Марічка минулого тижня або ж дворічний Василько декілька днів тому. Подорожній неквапом рушив уздовж вервечки, мовши з них, насторожених дітей. Приглядаючись до всіх і кожного. Як тебе звати? Ярина. Як тебе звати? Орест. Як тебе звати? Софія. Як тебе звати? Мирослав. Як тебе звати? Іванка. Біля дев'ятирічної Іванки чомусь зупинився надовше. Присів поруч, Зазирнув у величезні волошкові очиска, торкнувся рукою неслухняних чорнявих кучерів. Він іще ніколи не бачив таких пронизливо синіх очей, Хоч згодом вони лебонь переінакшаться, Стануть оманливо залинкуватими чи сірувато-крижаними з прикметним сталевим полиском. — Хочеш поїхати зі мною, Іванко? Я відвезу тебе до твоїх батьків. Мої батьки померли. Її батьки були інакшими. І вони померли. Ну що ти, вони просто переїхали в інші краї і дуже за тобою сумують. Тож я повернувся, щоб забрати тебе до них. Не смійте її забирати. Худий войовничий хлопчисько поряд із Іванкою раптом вирвався наперед і щосили турнув дорослого чоловіка. Від несподіванки той похитнувся, навіть заледве не впав. А звівшись на повен зріст, наштовхнувся на дорослий погляд тринадцятирічної дитини, сповнений розплавленої до краю жагучої ненависті рішучості. «Юрію, повернися на місце!» – крижаним тоном наказала настоятелька. Малий не ворухнувся. Подорожньому стало цікаво. Невже тут іще зосталися такі? Може, ти теж поїхав би зі мною? Присів навпочіпки і біля нього. У лівій руці чорноокого хлопчиська, схожого на вовчення, зблиснуло щось схоже на лезу ножа, і наступної миті подорожній відчув різкий спалах болю в напрямку від брови до вилиці. Відскочив у бік, наче сполоханий звір. Схопився рукою за щоку. А коли відняв долоню від перекошеного, Враз посірілого обличчя, На ній багряніла кров. Їхні діти надто швидко стають дорослими. І зараз усі вони на тебе накинуться. Сестро Стефанія, та не стійте ж! Стара настоятелька. Подорожній роздратовано витер Скривавлені пальці об сутану. Краєм ока підмітив, білявий хлопчина, що назвався Орестом, ледь помітно всміхнувся, коли молода, дебела черниця силою виволікала малого бунтівника із зали. Блідим личком дівчинки на ім'я Ярина майнуло щось схоже на полохливі ревнощі, і лиш Іванка стояла незрушно, притискаючи до себе полотняну ляльку-мотанку. По лякали такі ляльки, вони не мали обличчя. Зовсім інша справа – заклично усміхнені Барбі, котрими гралася його донька. Спогад про доньку боляче кольнув йому десь із лівого боку грудей, тож він знову повернувся до сиріт. Залічені хвилини вказав на п'ятьох із тих, чиї імена питав, і звалив черницям збирати їх у дорогу. Юрія він не обрав. Усе ще горіла, відмітина на щоці. Та коли дорослі вже виводили дітей із сиротинцю, садовили до фургона на ті місця, де раніше стояли ящики з чудорнецьким заморським маркуванням, хлопець з ненецька видерся з рук молодої черниці і кинувся на вздогін. Іванка! Лялька-мотанка впала на бруківку. Подорожній інстинктивно намацав револьвер, схований під сутаною. Одна мить, і він стрілятиме, не вагаючись. «Дайте їм попрощатися, благаю!» Знову втрутилася настоятелька. Він неохоче випустив зі своєї грубезної, пораненої долоні тендітну руку дівчинки з волошковими очима, і вона повільно рушила назустріч хлопцеві. Подорожній з нічев'я хотів було спитати, чи ж вони часом не брат і сестра, але не спитав. Натомість звів очі на кам'яних янголів, що прикрашали фронтони колись величезної католицької споруди. Пощерблені часом, подзьобані кулями та випрані негодами, вони мовчки спостерігали за безчестям людей. Настоятелька відвернулася. Зараз її непокоїло тільки одне. Якими очима цього вечора дивитиметься на неї Боже Матір? «Розшукай мене», – ледь чутно мовила Іванка, коли між ними лишився єдиний крок. Юрко підняв із запелюженої бруківки згублену ляльку-мотанку і простягнув їй, наче прокинувшись від затамованого сну, шмат неба, Раптом пропорола крива блискавка. Десь із примарно посивілих вершин їй відгукнувся гомінгрому, і довкола зашелестіли холодні, шорсткі струмені некликаного дощу. «Не бажаєте перечекати негоду?» Радше для годи спитала подорожнього стара настоятелька, коли дітей було сховано до фургона, а він запізніло хряснув дверцятами й усівся за кермо. «Не приставай на жодну з їхніх пропозицій, якщо про це не йшлося в попередній домовленості». «Воно й варто було б, але ні, я поспішаю». І піднявши брудне бокове скло, подорожній нетерпляче завів двигун і натиснув на газ. Юрко довго стояв просто небо й дивився, як білий фургон, неквапливо розчиняється в суцільній стіні дощу. Потім зірвався з місця і щодуху помчав геть. Зупинився вже посеред стайні. Обтрусився, як пес, принюхався. Потягло смоляним деревом, старим пересушеним сіном і досі кіньми. Хоч усі вони поїли їх ще минулого літа. Зненацька брамою щось грюкнуло озвалися голоси. Малий здригнувся і вивіркою пірнув у стіло свого колишнього улюбленця Чаклуна. Однак боятися не було чого. То робітники під наглядом матінки Магдалини вносили до стайні ящики, привезені подорожнім. Лишені навзамін іванки. Поскладавши їх уздовж стіни, почали розпаковувати. Як і слід було сподіватися, Знайшли там дитячий одяг, медикаменти, сухі військові пайки, однак найбільше ящиків було з вогнепальною зброєю. Тринадцятирічний Юрко відсахнувся, і від побаченого його знудило просто на кінську упряж, що купою запелюженого непотребу, бо ваніла на тлі дощаної стіни. Як отямився, над ним височила довжелезна і суха Наче жердина постать настоятельки. «Однаково знайду і поверну Іванку», – пообіцяв уперто. «А потім перестріну і вб'ю чужинця». Я його позначив. Матінка Магдалина боязко озирнулася і сказала йому те, чого ніхто, крім Божої матері, від неї ніколи не чув. «Прости мені». Юрко не відповів. Просто вужем відповз подалі в темний закуток і принишк. Настоятелька повернулася до свого кабінету і знову втупилася в застиглі очі Божої Матері. Із мертвого дерева, крапля за краплею, брунатно стікала живиця, ікона мироточила. Стара черниця заклякла, нездатна вирішити, що їй із цим непроханим дивом чинити. Затаєно змовчати Чи гучно бити на сполох Зрештою Впала навзнак І почала гарячково молитися На все воля Божа А раптом Її дітям пощастить І старий, забрисканий багнюкою Фургон Не дістанеться місце призначення А просто зірветься В гірське провалля